Despre una dintre formele mâniei divine, între prietenii lui Zaharia Slichter, în afara lui Leopold Nacht și, desigur, nu pe picior de egalitate cu acesta, se numără și unul dintre cele mai pitorești exemplare ale faunei care mișnă prin cârciumile orașului. La prima vedere nicio legătură, fie ea cât de accidentală, n-ar părea posibilă între Lichter și acest ins care se înfățișează cu toate trăsăturile golanului agresiv, încrâncenat în atitudinile sale de violență mahalagească, asemeni unei întrupări a resentimentelor și a promiscuităților suburbane. Bețif, gata oricând să provoace scandal sau să sară la bătaie, de o volubilitate argotică și obscenă fără limite, Vorbește repede, cuvintele le aruncă într-o succesiune de explozii scurte, cu întreruperi din când în când, în aceste pauze întorcându-și capul într-o parte și scuipând subțire printre dinții înverziți, pat și soios în îmbrăcăminte, având aerul că noaptea doarme pe sub poduri și emanând parcă un miros de canal, totuși plăcut la vedere, cu un trup puternic și armonios cu o față uimitor de proaspătă când surâde, el este cunoscut în lumea cârciumilor sub porecla familiară de poetul. Scrie într-adevăr versuri, adeseori de factură pornografică pe care le recită Beat oricui într-un ton fals patetic ca pe niște romanțe de inimă albastră, ceea ce provoacă firește râsul. Piesa lui de rezistență e o laudă a falsului, nu lipsită de o anume amploare și forță și vădind un neîndoielnic talent, un talent frust, de o brutală spontaneitate pe care Zaharia Slichter îl definește metaforic ca pe o superbă furie spărgând oglinzile din budoarele răsfățului. Lucrul curios în relațiile dintre Zaharia Slichter și poetul Golan este că acesta, din urmă, simpatizându-l și chiar iubindu-l în felul lui pe profet, nu arată niciun respect față de ideile lui, făcând din potrivă în jurul lor glumele cele mai deplasate și triviale cu o nestăpânită frânezie. Zaharia Slichter vorbește totuși cu fervoare ca un om receptiv sau în stare să fie receptiv despre flacăra lui Dumnezeu și despre abisurile perplexității, expunându-i cu fața iluminată principiile dialecticii purității și ale extaticei. Replicile înecate în hohote de râs ale celuilalt le ascultă cu o blândă uimire uneori, alteori chiar surprinzător, cu aerul de a fi de acord. Întrebat odată de câțiva tineri discipol cum se explică atitudinea lui pasivă, Zaharia Slichter răspunse, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu există vulgaritate, așa că n-are rost să vă speriați. Delirul hiperbolic al mahalalei, care-și aruncă gunoaiele în ochii proștilor, care își împroașcă lăturile în sufletele lor de vată, care își răspundește duhorile tari peste leșinurile suave ale prostituaților fin, participă la natura mâniei divine. Aș putea spune, continuase Richter, Că jocura nemiloasă, acel climat pestilențial în care sunt târâte ideile și cuvintele mele, mă încântă. În astfel de momente trăiesc o voluptate înalt spirituală, căci îngerilor le place uneori să plutească prin oglind scrâpate și murdare, acoperite de avuri verzi, de excremente de muscă, mânjite de grăsimea frunților strâmte care s-au lipit cândva de ele, acest golan, scandalagiu și obscen, gata să scui pe orice, este, fără să-și dea el însuși seama, mult mai aproape de condiția metafizică decât tare mic intelectual subtil, justificând prin argumente pițigăiate locurile comune cele mai moarte și, deci, cele mai comode. Căci în revolta lui enormă și confuză, el aduce neștiut, un mesaj dumnezeiesc. Picioarele lui mânjesc cu noroi pernele de puf pe care dorm placizii. pumnii lui sparg geamurile tuturor bordelurilor decenței, cuvintele lui dinamitează liniștea inertă a tuturor prejudecăților. El e o forță distrugătoare de mituri.